Говорив. Його пацієнт помер на глум медицині, і доктор прийшов іще під короля Матвія. «Нарешті і він!» – закликав Віт. Доктор почав вітатися зі всіма, приговорюючи. «Отже ж, мої дорогі, ви все ще говорите про замок? Про замок і чорта! Ах, нісенітниці, якщо він курить, хай курить собі здорові!» А чи ж нам професор не пускає диму з люльки цілими днями? Справді, ви надто переймаєтеся дурницями. В селі теж про ніщо інше не говорять, тільки про замок і дим. І чого б то ті чортівські духи мали грітися там у замку? Видно, поголодніли. О, ті духи люблять собі, певно, добре попоїсти. Присутні дали йому виговоритися, в кінці заговорив від. «То ви, пане доктор, не прив'язуєте ніякої ваги до того, що діється в замку?» «Ніякої», – відповів доктор. «А чи ви не казали, що пішли б туди, якщо б вас хто визвав?» «Я?» – відповів доктор, що ніколи не прив'язував до своїх слів ніякої ваги. «Як то?» Ви не говорили це та не повторяли кожному? спитав учитель. Так, говорив. І можу ще раз це сказати. Не треба казати, але зробити, обстоював учитель. Зробити? Так, і ми всі замість вас визивали. Ми вас просимо це зробити, докинув від. Але ж зрозумійте, Дорогі приятелі, тепер така пропозиція. Ну, якщо ви відмовляєте нашій просьбі, то ми вас визиваємо, – закликав корчмар. Визиваєте мене? Так, пане доктор. Йоську, ви сказали це за різко. Завваживіть, пана доктора не треба аж визивати. Ми ж знаємо, що доктор зробить це й так для добра села, краю, це чесний чоловік, що додержує слова. Як то? То це не жарт. Ви справді хочете, щоб я пішов до замку? питав далі доктор, і його лице сильно поблідло. Домагаємося цього, сказав віт. Прошу вас. Дорогі приятелі, прошу вас, подумайте. Нема що думати, відповів Йосько. Але ж будьте розумні. Пощо мені йти до замку? Кого я там найду? Певно, кількох людей. Ну, то чого боятися, як там є люди, переконував учитель. Познайомитесь з ними. Коли б вони мене потребували, то думаю. Післали би по мене. Зрештою, я нікуди не звик ходити за дурно, то вам заплатимо, сказав віт. Хто мені заплатить? Я, ми, скільки хочете, відповіла більшість Йоськових гостей. Доктор проклинав у душі свою дотеперішню звичку і шукав способу, як би викрутитися з тої халепи, але присутні настоювали далі. «Мені здається, що вам, пане доктор, нема чого боятися», – говорив учитель, – «бо ви не вірите в духи». «Ні, не вірю, але коли б мене там затримали, то що буде, як хтось тут у селі буде мене потребувати?» «Тим зовсім не турбуйтесь, пане доктор», – упевнював ві. «В селі нема ані одного хворого» відколи ваш пацієнт помер. «Ну, пане доктор, скажіть, підете чи ні?» наглив Йосько. «Ні», – закликав доктор, – «не зі страху. Ви ж самі знаєте, що я в усі ті забобони не вірю. Але це було б смішне, тому що якийсь дим показався над баштою, що, може, в дійсності не є димом. Ні. «Не піду до замку!» «Я піду!» сказав Лісничий, що сидів дотепер мовчки. «Ти, Миколо!» злякався Віт. «Так, але доктор мусить піти зі мною!» Це було звернене просто до доктора, а він на всяку ціну хотів якось викрутитися. «Що кажете, пане Лісничий? Я маю йти з вами? Але ж очевидно, це була б дуже приємна прогулянка, коли б вона не була не потрібна. Зрештою, хіба знаєте, як то далеко? Ми не дійдемо. Я сказав, що піду, то піду, відповів лісничий. Але я не сказав, закликав з благанням доктор. Ви казали, казали, говорив Йосько, а всі присутні одноголосне це підтвердили. «Таки, таки!» – доктор, притиснений до Муру, не знав зовсім, що йому робити. З одного боку, він дуже боявся йти до замку. Знову ж, з другого боку, коли б не пішов, то всі з нього сміялися б, тому зрезигновано простогнав. «Добре, коли ви всі того хочете, піду з Миколою, хоч це не потрібне». «Славно, пане доктор!» – закричали всі гості Йоська. «А коли підемо?» – спитав доктор Лісничого непевним голосом, що зле вкривав його муку. «Завтра рано!» – відповів Лісничий. По тих словах залягла глибока мовчанка. І хоч чарки і дзбанки були порожні, хоч було вже пізно, всі сиділи далі і нікому не спішилося додому. Йосько подумав, що добре було б подати свіжу сливовицю. Саме тоді почувся серед загальної тиші чийсь голос. «Миколо, не йди завтра до замку, не йди туди!» Що це було? Чий то був голос? Усі присутні завмерли зі страху. Ніхто не смів ворухнутися, ані слова промовити. Найвідважніший був очевидно лісничий, він хотів переконатися, звідки той голос виходив. Він перший, хоч це саме до нього той таємничий голос звернувся, підбіг до шафи і створив її. Не було нікого. Він перешукав кімнати в корчмі, глянув крізь вікна. Нікого. Отворив двері, вибіг на подвір'я, з подвір'я на майдан, а відтіля на вулицю. Нікого. За якийсь час вій, учитель, доктор, Вівчар Лісничий і всі інші гості вийшли з корчми, а Йосько замкнув за ними двері на два замки. Тої ночі всі мешканці версту не спали спокійно і добре забарикадувалися в своїх хатах. Над селом запанував страх. На другий день Лісничий доктор вже дуже раненько почали збиратися щоб по дев'ятій годині вирушити в дорогу. Лісничий думав над тим, котра дорога найближча до замку. По вчорашніх незвичайних пригодах ціле село ходило, мов, запаморочене. Люди говорили пошепки. Ходили чутки, що кілька циганських родин покинуло село. Всі були переконані, що вчора ввечері Йоська чорт говорив, а його голос чуло з 15, а може й більше людей. І це було ясне, що Лісничого жде загибель, як тільки піде до замку. Але молодий лісничий не відступав від свого наміру, хоч як Марійка не побивалася і просила його навколішка, щоб тепер, саме перед їхнім весіллям, не наражував свого життя. Але лісничий був упертий і нічого не помогли, ані сльози Марійки, ані переконування приятелів. Він сказав, що піде до замку, хоч мав би й не вернутися. Коли наблизилася година відходу, лісничий пригорнув іще Марійку до своїх грудей, а вона зробила тричі хрест над його головою. А доктор? Він ішов також з лісничим, бо не було вже як викручуватися, але обіцяв собі, що при першій нагоді втече. «Це, що ми вчора чули в Йоська, пане доктор, не торкається вас, тільки мене!» – заспокоював його лісничий. «А коли вам, Миколо, щось трапилося, то я можу вернутися до мів, питав доктор. «Це друга справа, пане докторе, а поки що ви обіцяли і мусите йти зі мною». Усі були вдоволені, що Лісничий не сам пускається у цю страшну дорогу, та що буде з ним доктор. Вій, учитель, Феді, Йосько підпровадили їх до закруту дороги». Від подивився крізь люнету ще востанє на замок, але нині диму там не було. Небосклін був зовсім чистий і заповідався гарний день. Видно, що ті природні чи надприродні гості замку зразу зникли, як лиш побачили, що лісничий не боїться їх. Це був добрий знак. Приятелі попрощалися, і лісничий, тягнучи за собою доктора, зник за горбком. Лісничий мав на собі то одяг, що в ньому завсіди ходив до ліса. На рамені ніс рушницю, був незвичайно добрим стрільцем, про це знали добре медведі й вовки. Доктор був у великім капелюсі і тяжких чоботах з підковами, а в кишені своєї нагортки сховав пістолю. Він ніс ще й сокиру, яку дав йому лісничий на випадок, якби треба було прорубувати собі в лісі дорогу. Крім того, вони оба мали в надплечниках харчі на цілий день. Сховавшися на закруті дороги, Микола і доктор почали спинатися під гору з першу правим берегом потока няди. Дорога вела на захід. Якщо б можна було йти так далі, то туди вони найскоше ще дійшли би були до замку, бо потік няда випливав на високорівні Оргаль. Однак це було неможливе, бо потік продирався крізь такий скелій дебри, що туди ніхто не міг перейти. Тому треба було завернути наліво в ліси плазів. Колись, як князь Рудольф живище на замку, ішли крізь ці ліси стежка на версту і Волозької солі, але тепер по двадцяти літах не було з нею сліду. Коли лісничий завернув від потока няди в ліс, спинився на хвилину, не знаючи кудою йти далі. Замку не було видно, бо ця ціла сторона гори була вкрита густим лісом. На вершки дерев падало з полудневого сходу проміння сонця. «Бачите, Миколо, ми не пройдемо сюди, нема дороги!» «Найдеться», – відповів спокійно Микола. «Вам легко казати, не трудно й зробити. Хочете таки йти далі?» Лісничий тільки кивнув головою і пустився між дерева, залишаючи доктора позаду. Доктор подумав скористатись нагодою нагоди і непомітно згубитися, але Микола, що саме обернувся, глянув на нього так, що бідачисько доктор зразу пустився вслід за ним. Потішався ще одною надією, що Микола заблукає в тому лабіринті дерев і муситиме вернути. Але й тут перечислився. Лісничий пригарно орієнтувався. По галузках дерев він пізнавав де північ, а де полуднє. Все таки перейти той ліс було дуже тяжко. Буки, в'язи, старезні клени, де не де дуби, а далі берези, смереки, ялиці з грубезними пнями, покрученим галузям, корчі ялівцю й інших дерев сплелися в непрохідну гущавину. Миколі вдалося відшукати сліди колишньої дороги. Він обчислив, що з полудня діб'ються до замку, а перед ніччю зможуть вернутися в село. Перескакуючи колоди, спотикаючися на пенях та вивертах, прорубував гущавину та йшов все вперед, а за ним волікся півживий доктор. Вразу лісі почало прояснюватися, сполохане стадо чорних бузьків зірвалося дужим помахом крил. Лісничий доктор доходило до вершка гори. Але тут була така гущавина, стільки вивертів колоди пнів, що засапаний доктор з розпукою закликав. «Справді, Миколо, я вже не можу! Побачити, це скінчиться тим, що скручу десь ногу або руку!» «Нічо не шкодить!» «Але ж, Миколо, будьте розумні! Не можна доконати того, що неможливе!» Лісничий навіть його не слухав і продирався далі крізь гущавину. Нарешті дерева прорідли, і доктор та Лісничий вийшли на високорівню Оргаль. Була третя година з полудня. Лісничий зглянув направо і побачив між скелями потік Нади. Задоволений зважився на півгодини відпочинку, оба були втомлені й голодні, а на плечниках у кожного з них була добра перекуска й плящина сливовиці. Зрештою, треба було дещо спокійно обміркувати. Перший обізвався доктор. «Пане лісничий, мусимо поговорити, але поважно». «Слухаю вас», – відповів Микола. «Думаю, що ми тому зробили собі півгодини відпочинку, щоб набрати сил». «Очевидно. І вернемося до версту». «Ні, підемо до замку». Але ж, Миколо, ми вже шість годин йдемо і перейшли щойно половину дороги. Поки дійдемо до замку, буде ніч, а вночі чи же не будемо оглядати замку? Почекаємо до рана. Де? Просто переночуємо в замку. В замку, закричав доктор. Ви хіба збожеволіли, Миколо? Я мав би ночувати в тому чортівському замку. «Ніколи!» «Ви обіцяли, пане доктор, що підете зі мною?» Вдень так, але не поночі. «Ну, то робіть собі, що хочете, вертайтесь навіть і в село, про мене, бо я йду!» Доктор задумався лишитися тут самому вночі, що буде, певно, дуже темно. Страшно вертатись тими самими дебрами та лісами до версту, ще гірше. Можна заблукати, і він спробував ще раз переконати товариша. «Знайте добре, дорогий Миколо, що не лишу я вас самого. Прошу вас, обіцяйте мені, що не підемо вночі до того проклятого замку. Цього не можу вам обіцяти, бо мушу переконатися, що там є. Переконайтесь завтра, а тепер переночуємо тут». За дві години буде шоста, смеркнеться, ще заблукаємо де, або наскочимо на ведемедів. На ведмедів я маю рушницю, а ви пістолю, пане докторе. Заблукати не заблукаємо, бо будемо йти знову потоком няди. А щоб за дня ще зайти, то вже ходім. Миколо, бійтесь Бога, ми ще зовсім не відпочили, мене кожна кісточка болить. «Не стану на ноги!» – лісничий встав. «Бачу, що ви не хочете йти. До побачення!» «Господи Миколо, послухайте ще! Підемо завтра!» «Я сказав, що хочу в замку ночувати і буду ночувати!» «Ні!» – кричав доктор. «Я вас не пущу!» Він не знав уже, що говорить. Лісничий не відповідав, закинув на плечник, рушницю взяв на рам'я і пустився до потока няди. «Підождіть, підождіть!» – кричав доктор. «Чортаний чоловік! Вже йду, йду!» І він побіг на своїх коротких ніжках за лісничим. Була четверта година з полудня. Сонце хилилося до заходу, а його скісне проміння падало на верхи гір Плази. Щоб пускатися тепер у дорогу, треба було бути справді відважним. На скельнім грунті високорівні росли карлуваті смереки, сосни і косу деревина. Ноги мандрівників потопали в моху і сковзувалися на покрученому корінні дерев. Вони п'ялися на стрімкі скелі і не один раз мусів лісничий витягати бідного доктора з провалля. Природа ставала щораз більш дика. На скелях росли тільки нарізно кущі косодеревини. Подальше видно було вже голі скелі – йобриси замку, йобриси замку. Пройшовши ще кілька стіп дороги за потоком няди, лісничий виліз на круглий верх високорівні, а вхопивши доктора за комір, витягнув його нагору. Бідний доктор уже зовсім охляв і впав на землю, мов мішок. Тим часом лісничий оглядав замок. Він побачив сірі мури старої будівлі за широким валом і кам'яну браму, що була замкнена, і піднесений звисний міст. Скрізь було тихо. Не було нікого ані на замковому подвір'ї, ані на терасі, ані на баштах. Дим теж не підіймався з коменів. Почало смеркатися, і вечірні тіні окутали замок. «Миколо — Миколо, — просив доктор. Самі бачите, що це було б неможливо йти тепер до замку. Як спустимо в темряві такий тяжкий міст? Або як створимо браму? Лісничий не відповідав. Він роздумував над словами доктора і прийшов до переконання, що справді краще підождати до рана, бо на Омацькій не можна нічого зробити. Блідий півмісяць зник майже зразу по заході сонця. Зі заходу надтягнули хмари і закрили небо. Гори почорніли, а замок укрився нічною пітьмою. Ніч заповідалася дуже темна, але на щастя лісничого й доктора, що мали провести її під голим небом, погідна. Тут, на горі не було жодного дерева, тільки скелі й каміння. Одинокою рослиною, яка тут росла, був чортополог, що його насіння занесли тут у своїй шерсті козацькі коні ще тоді, як козаки гарцювали поза лісю. Лісничий і доктор почали шукати якогось захисного місця, де можна переночувати. «Нема чогось шукати», – зітхав доктор, пригадуючи собі свою вигідну постіль і теплу кімнату. «Не нарікайте ж так вічно», – сказав лісничий. «Я не нарікаю, але це вимріяне місце, щоб набавитися ревматизму». З південного заходу почав дути холодний вітер. І треба було сховатися перед ним за стінами скель. Вони підійшли до одної великої скелі, що була зверху зовсім плоска. Подобала на кам'яну лавку. Такі лавки з каменя можна надибати часто при залізьких дорогах. В камені є викопана заглибина, а в ній посуда з водою, що її селяни все змінюють так, щоби подорожній, що сяде відпочити, міг покріпитися свіжою водою. Скеля, що до неї добилися лісничий доктор, мала також таку заглибину на воду, яку двірська служба все змінювала, коли князь Рудольф мешкав ще на замку. Тепер лавка була обросла мохом і травою. З одного боку стояв коло неї кам'яний, похилений від старості хрест. Доктор подумав собі, що цей хрест буде берегти їх перед усякими лихими силами. Рівночасно почало йому здаватися, що чорт є, напевно, в тій горі. І то десь недалеко від них. А коли уявив собі, що їм доведеться цілу ніч пересидіти тут, то його аж зморозило. Потім прийшла йому до голови ще одна думка. Того дня був вівторок. То значить лихий день тижня, коли то ні один мешканець версту не виходить по заході сонця з хати. А він був так далеко від хат. Та ще в якому місці? Ні, як він міг про це забути, виходячи рано з села? Напевно, була в тому рука нечистого. Так роздумуючи, побачив доктор, що лісничий розв'язав наплечник і забрався спокійно до їжі. Тоді він подумав, що найкраще буде покріпитися. Добрий кусник хліба і чарка сливовиці заспокоїли його голод, але не заспокоїли його остраху. «Тепер спати!» – сказав лісничий, підкладаючи собі наплечник під голову. «Спати!» Добра ніч. добра ніч, Дай, Господи, щоби ця ніч була для нас справді добра. Микола, не маючи охоти до балачки, не відповідав докторові нічого і за хвилину захропів. Доктор тільки забурмотів невдоволено, почувши його спокійний віддих, хоч перетомився, не міг ані на хвилину замкнути очей. Все здавалося йому, що щось бачить у пітьмі, що чує якісь шепоти стогни. Все мусів надслухувати, тремтів цілим тілом, а години воліклися в безкінечність. Якщо він міг би заговорити, поділитися з ким своїми спостереженнями, йому було б легше. Та що ж, Микола спав, мов забитий, і навіть не ворухнувся. Північ – найстрашніша година ночі, година нечистого, година духів. Доктор відходив від себе. Не розбирав уже, що було дійсністю, а що тільки з сонним привидом. Перед його очима танцювали скелі, дерева, якісь тіні, якісь світла. І в кінці він почув, як у замковій каплиці хтось ударив у дзвін. «Дзвін!» – говорив він. «Дзвонить у замку!» З великого переляку й зворушення вхопили доктора дрижаки, але лісничий пробудився і почав наслухувати, дивлячися в нічну пітьму, що огорнула замок. «Дзвін! Дзвін!» – повторював доктор. «Чорт дзвонить!» Лісничий не відповідав. Враз почувся від замку різкий свист, і в одній башті зблиснуло світло, освітлюючи цілу високорівню разом з тою скалою, що під нею лісничий доктор сиділи. «Миколо! Миколо!» – зверещав доктор. «Погляньте на мене! Чи я не є вже таким мерцем, як ви?» І справді. Вони не таких подобали, оба мали зеленкуваті бліді обличчя, розбурхане волосся і вирячені очі. Лісничий вдивлявся у замок, а бідний доктор вмирав зі страху, але світло миттю погасло. Дзвін замовк, і високорівню оргаль оповела наново тиша і нічна пітьма. Ані один, ані другий не пробували вже спати. Лісничий встав. І сперти об скелю, дожидав світанку, глибоко задумавшися, про що він дума, чи не про те, що краще буде залишити в спокої той чортівський замок, а самому вернутися рано до села, не довідавшися нічого. Біля нього став доктор і, діткнувшися його рукою, заговорив тихо. Ходім, геть, звідси, Миколо. Ні. відповів лісничий. Ніч добігала кінця. Але ані ліснич, ані доктор не могли б ясно змалювати того, всього, що пережили. На сході над вершком гори Таріно небо спаленіло. Почало займатися на день. Микола обернувся в бік замку. Його видно було щораз ліпше. З миряк виступали башти, сірі мури, тераси, дзвіниця. І видно було, як при одній вежі ранній вітер колише листям старого бука. Все було, як звичайно. За ніч нічого не змінилося, навіть диму не було, як і вчора. На замковому подвір'ї підскакували горобці і голосно цвірінькали. Лісничий почав приглядатися уважно в замковій брамі. Була замкнена і не було ані сліду, щоб нею хтось переходив. Тоді подумав собі, що він вже ж якось мусить дістатися до замку, там перевірить усе, а пополудні вернеться в село. В доктора не було вже ні сили, ні крихітки власної волі після такої ночі. А коли Лісничий казав «Ходім», доктор слухняно поволікся за ним, мов на Шнурков. Лісничий підійшов до оборонного муру. Він був скрізь цілий, не мав жодної щелини, а довкола нього був глибокий рів. Дістатися до замку можна було хіба брамою, але як її відчинити, як спустити звисний міст? Микола задумався. Враз, на своє щастя чи нещастя, він примітив, що на горі над брамою є в мурі діра, а в ній стирчить дуло моздіра, тобто гармати. Коли зловити ланцюга від звисного моста, що тягнувся аж до землі, то можна буде по ньому дістатися аж до тої діри. Потім, вже справа легка, тою дірою можна влізти до середини на замкове подвір'я. Дійшовши того висновку, він узявся холоднокровно до діла. Оба з доктором зійшли у глибокий рів і, перескочивши малий потічок, на його дні видряпалися на другий берег валу. Підійшли під замкову браму, де звисав залізний ланцюг. Лісничий, ставши на пальцях, простяг руку і вхопив за кінець ланцюга. Очевидно, що він не міг вимагати, щоб доктор потягнувся за ним по ланцюгу, бо, по-перше, доктор не був акробатом. А по-друге, якби навіть якось вліз на гору, то ніяк не вліз би в діру, бо був для цього за грубий. Тому сказав докторові підождати під брамою, а сам почав лізти по ланцюгу вгору. Доктор, залишившись сам, наче прочуняв зотупіння і, побачивши свого товариша кільканадцять стіп над землею, почав кликати тремтячим зі страху голосом. Не лізьте, Микола, далі, не лізьте. Лісничий не слухав. «Прошу вас, верніться, або я йду собі!» Лебеді далі доктор і пробував обернутися. «Ну, то йдіть!» – відповів лісничий. Доктор хотів це зробити, але його ноги і наче вросли в землю. Він не міг ані одної, ані другої рушити з місця. А не маючи сили вже й кричати, простягли ж руки вгору. І стояв німий, мов стовп. Тим часом Микола був уже майже на горі. І саме, коли хотів вхопитися муру, йому рука сковзнулася, і він з криком злетів здовж ланцюга на край рова. Сказав щось незрозуміле, просто гнав і втратив свідомість. Як описати страх, що запанував у версті по відході лісничого й доктора? Він не покидав верстяна ні на хвилину і різ кожною годиною. Від корчмари вчитель чіпіли ціле передполудня на майдані. І приглядалися замкові. Диму не було видно, хоч кожний дивився на замкові башти крізь далековид. Справді, ті два римські, що коштував далековид, були ніщо порівняні з вигодою, що її мали із нього світочи села Версту. У полудні вернувся Фет з полонини, і усі почали його випитувати, чи не запримітив чого цікавого. Але він нічого не бачив, ані нікого не зустрів, хоча пройшов цілу долину Солі. По обіді коло другої години всі зібралися знову на Майдані. Тепер було тут майже ціле село. До корчми під королем Матвієм ніхто від учора не заглянув. Йосько ходив від рана зажурений і неспокійний, і переконував кожного, що він перешукав цілу корчму, але нічого підозрілого не знайшов. Він не міг знайти собі місця і проклинав у душі того духа, що вистрашив йому гостей з корчми, збридив його шнапси, сливовицю. Що буде, як це потягне так довше? Коли Лісничий прощався з Марійкою, то обіцяв їй, що вечором, напевне, вернеться. Як ждала-дожидала того вечора Марійка, вийшла з батьком і вчитила, на закрут дороги. Штали тут довго, але ані Лісничого, ані доктора не було видно. Марійка хвилювалася щораз більше, та інші були неспокійні, бо почало вже смеркатися. а до того це був вівторок, той лихий день у тижні, коли верстяни не радо виходили з хат по заході сонця. І справді, треба було хіба збожеволіти, щоб саме у такий день вибиратися до замку. В селі обізвався дзвін, була вже восьма, надходила темна ніч, війць сказав, що нема чого радити. На закруті дороги лишився лише Федь. Марійка раз у раз оглядалася чи не побачить Миколи, але даремно. Цілий день проваджала його думками, а тепер уже ніч, і його нема. Неспокій і ляк Марійки ставали нестерпні. Хотіла цілу ніч дати на закруті дороги, але батько казав їй йти додому. В своїй кімнаті Марійка вибухнула голосним плачем. Вона так дуже любила Миколу. Заручилися вони зовсім не так, як це водилося в залісю. Там кожного року по Петрі відбувалися ярмарки заручень. Дівчата з цілої околиці приїздили вазами на одно місце, одягнені в свої найкращі одяги, власноручно вишивані сорочки, зі скринями приданого, батьками, свояками, сусідами. Тут збиралися також молоді парубки, і кожен вибирав собі дівчину, що була йому до подоби. Він давав їй перстені, хустину на знак заручень. А до року з неї дружився. З Марійкою Миколою було не так, їх заручені не були припадкові. Зналися, любилися з малку, а тепер сам Господь знає, чи вона його ще побачить. А все через той тричі проклятий замок. Цілу ніч провела Маріка в сльозах, стоячи біля вікна. Їй все здавалося, що чує, наче якийсь голос говорить. «Микола не послухав остороги, Марійка не має вже судженого». На другий день усі верстяни встали досвіда. До Всі дожидали Федя, бо хтось сказав, що він ходив уночі аж до лісів плази. Відь, Марійка, Йосько вийшла аж на закрут дороги. Небавом побачили Федя, але він не давав ніяких знаків, а це не ворожило нічого доброго. – Ну що, Федю, бачив ти що? Зустрів кого? – спитав від, коли наблизився Федь до зібраних. «Нічого не бачив, нікого не зустрів», – відповів Федь. «Нікого», – прошепотіла бідна дівчина, а з її очей покотилися сльози. «Над рану бачив я двох людей», – говорив далі Федь. «На яку милю відсіля. «Спершу думав, що це Микола й доктор, але це були не вони». «Хто ж були ці люди?» – питав Йосько. «Подорожні». «Ти говорив з ними?» «Так. А прийдуть вони в село?» – питав далі Йосько. «Ні, пішли на ретязад. То це були туристи? Подопали на таких?» – відповів Федь. «А вночі ти нічого не запримітив на замку?» «Ні», – відповів Федь. «Мій Боже!» – закликала Марійка. «Треба було спитатися в тих подорожніх, коли будуть вертатися», – докинув корчмар і подумав, «коби він хоч і нічого злого їм не сказав про корчму». Отже, від Федя, від Марійка і інші не довідалися нічого, а коло до восьмої години ані лісничого, ані доктора не було. Всі почали вірити, що вони вже ніколи не вернуться. Марійка була цілком зломана, не могла стояти на ногах, Батько поклав її постіль, подвоїлися сльози, прийшла гарячка, кликала Миколу і зривалася бігти йому назустріч. Треба було конче щось радити і вирішити, що війт, вівчар і корчмар підуть до замку. Більше не було нікого, хто відважився бийти з ними. Вчитель так терпів на ревматизм, що не міг ані кроком ступити поза школу. О дев'ятій годині війд з товаришами, всі добре озброєні, пішли в напрямі гори вулькану, тою дорогою, куди йшли попереднього дня лісничий доктор. Ми не в силі описати того, що діялося, коли вони вийшли з села. Всі ходили прибиті і пригноблені, і лякалися, що одне нещастя потягне за собою друге. Обчислили собі, що в найкращому разі, коли не трапиться по дорозі нічого злого, війд, йосько і федь, зможуть вернутися щойно вечором. Яке ж було здивування верстян, коли в другій годині з полудня вони побачили на дорозі чотирьох людей. Марійка миттє очуняла і вибігла їм назустріч. Так, це був Віт і його товариші, що несли обережно на ношах Миколу. За ними йшов доктор. «Миколу, дорогий Миколу, він не живе, він не живе!» закричала Марійка. «Ні, живе! – відповів доктор. – Але він заслужив собі на те, щоб не жити. Я також!» Микола лежав на ношах, блідий, обезсилений, без пам'яті, а доктор, хоч тримався ще на ногах, не виглядав краще від нього. Маріка кинулася на ноші, але Микола не чув її голосу і не бачив. Його занесли до хату Віта. Тут створив за хвилину очі. А побачивши Марійку, пробував усміхнутися і сказав тихо, «Це ніщо, це ніщо!» «Микола, мій дорогий!» – розпадалася Марійка. «Це тірки з Перевтоми, це про мене, і він знову зімлів!» Віт вийшов з кімнати, залишилася тільки Марійка. Тим часом корчмар Йосько оповідав громаді голосно так, щоб його всі могли чути про все те, що зайшло, відколи вони вийшли зі села. Коли ми дійшли до лісію плази, ми знайшли там стежку, що її лісничий прорубав, і пішли нею в напрямі замку. По двох годинах ходи ми побачили перед собою на стежці двох людей. Це був доктор Микола, спертий об дерево. Ми побігли до них і побачивши, що лісничі з землів, скоро почали робити ноші. Від доктора не можна було нічого довідатися, бо він також був напівживий. Поклавши Миколу на ноші, ми вернулись у село. Що сталося Миколі? Про це не знав Йосько так само нічого, як і Віт та Федь, бо доктор досі нічого не говорив. Тепер щойно він усе розкаже. До чорта, він же ж у своїм селі, між своїми людьми, і не потребує лякатися духів з того проклятого замку. Пане доктор, заговори Віт, оповідайте. Хочете, щоб я оповідав? Добра шклянка сливовиці, що її Йосько приніс, повернула докторові дар мови, і він почав. «Ми вийшли, Микола, я, дурні, дурні, треба було йти цілий день, крісті прокляті ліси. Щойно надвечір ми дійшли до замку, я ще тремчу, тремтітиму ціле своє життя». Микола хотів увійти до замку. «Так, він хотів переночувати в одній башті, в тій чортовій спальні!» Доктор говорив це таким гробовим голосом, що всі присутні тремтіли. «Я переконував його, як міг, але він не слухав. Ви знаєте, який він упертий?» Волосся стає мені дибом, коли подумаю. Микола розтаборився на ніч на високорівні. Що за ніч, мої дорогі, що за ніч? Духи не дали нам заснути ані на годину, ані на годину. З-поміж хмар висунулися вогняні змії, справжні страховища. І почали спускатися на високу рівню, щоб нас пожерти. Всі слухачі поглянули з острахом на небо. За хвилину почав дзвонити дзвін у замковій каплиці. Усім здавалося, що чують далекий гомін дзвону. Враз. закричав доктор. Ми вчули страшний рев і несамовиті крики. В одній башті блиснуло світло, що сяяло цілу високорівню аж до ліса. Ми з Миколою глянули на себе. «Ах, що за страшний привид! Ми подобали на двох мерців, що дивляться один на одного за умерлими очима!» Всі, що дивилися на доктора, на його схвильоване лице та божевільний погляд, мали справді враження, що бачать чоловіка, який вернувся з тамтого світа. Тим часом він був такий пронятий своїми переживаннями, що не міг оповщати далі. Щойно друга шклянка сливовиці придала йому сили. «Ну, але що саме трапилося бідному Миколі?» – питав він нетерпляче. «Настав день, я ще раз просив Миколу, щоб він закинув свій намір. Але ви знаєте його». Він зійшов у рів і потягнув мене за собою. Я не тягнув уже, що роблю. Микола пішов аж під замкову браму, Хопив кінець ланцюга від зависного моста. В цім менті я очуня хотів його зупинити, Благав, кричав. «Ні!» – крикнув мені. «Я хотів уже йти геть!» «Признаюсь вам, мої дорогі, хотів тікати!» Це зробив би кожний з вас, якби був на моєму місці. Але я не міг рушитися. Мої ноги, мов, вросли в землю. І доктор почав показувати, як це було. Опісля почав знову. В тій хвилині я почув крик. І що за крик? Це Микола так крикнув. І він упав на дно роба, наче б трутила його там угорі якась невидна рука. Що сталося потім, лісничій землі, а доктор не міг рятувати його, бо його ноги, мов, вросли в землю. Враз ця несамовита сила, що прикувала його до місця, нагло проломилася. Він почув силу в ногах, побіг до лісничого, а на це треба було мати відвагу, і обтер йому лице замоченою в воді хустиною. Лісничий прочуняв, але не міг рушити лівою рукою, і цілий бік його дуже болів. При допомозі доктора видряпався якось на другий бік. Почали йти в напрямі села. По годині ходи лісничий знову слаб, мусів спертися об дерево. Саме в тій хвилині надійшли від йоської федь. Про стан здоров'я лісничого, про вигляди на виздоровлення доктор не розводився, хоча в інших випадках любив багато говорити. Коли б це була звичайна недуга, то можна було б щось радити. Але Миколі заподіяла недугу чортова рука, і тільки вона може йому її відняти. Таке переконання доктора не ворожило нічого доброго Миколі. На щастя, слова доктора не були словами Євангелія. Зрештою, скільки ж то лікарів від Гіппократа і Галієна ставлялось ставить до нині хибні діагнози. Молодий, сильний організм лісничого вказував на те, що Микола видужає стоїть надприродної хвороби, навіть без допомоги чорта, очевидно, коли він не буде надто точно притримуватися рецептів, приписаних йому колишнім шпитальним доглядачем. Останні події не зменшили страху мешканців версту. Ніхто не сумнівався, що в корчмі під королем Матвієм говорив тоді злий дух, Доказом того був нещасливий припадок Миколи, що не послухав голосу. І чи не була це осторога для всіх, щоб не наближалися до замку і не ризикували життям? Хто знає, чи Микола вернувся би взагалі, якщо б він переступив був замкову браму? У версті, у вулкані і в цілій околиці обох солей запанувало таке пригноблення, що його ще тут найстарші не затямили. Тепер, коли в замку вселилися злі духи, не лишалося мешканцям нічого інше, як тільки перенестися до якоїсь дальшої округи. Хіба що влада зробить тут порядок. Але хто знає, чи замок у Карпатах буде можна взагалі здобути людськими засобами. Хоч це був червень, люди кидали працю на полі, бо чи ж не могло трапитися, що при Сапанні або при Оранці міг враз вискочити із землі якийсь опир? Чи інший злий дух, або чи міг-то знати, засіваючи зерно, що в нього не виросте замість збіжжя якесь чортівське зілля? «Це дуже можливе!» – говорив Федь, переконуючи, і сам боявся йти з вівцями в долину солі. Люди не виходили зі своїх хат, позачинявши в них вікна та двері. Переконування Віта, що вони не діти, нічого не помагали. Справді, одиноким рятунком було піти до Коляшвару і зажадати допомоги влади. А дим? Чи видно було його знову над баштою? Так, багато разів можна було його знову бачити, крізь далеко вид. А ті хмари вночі над замком? Чи не тому вони такі червоні, що паленіли від чортового вогню? А той ре, Ті несамовиті крики, що про них оповідав доктор? Чи не було їх чути аж в село при подуві південно-західного вітру? Люди були такі перелякані, що майже подуріли, і тільки на одному погоджувалися, що далі не можна жити в такому несамовитому краю. Корчма стояла пусткою. Від того вечора, коли там чути було голос чорта, всі оминали її, мов місця прокази, а й сам Йосько готов був звинути цілий інтерес, коли несподівано з'явилися в корчмі подорожні. Вечором, коло восьмої години, дев'ятого червня, вони застукали до дверей корчми, але двері, так довго невідчинювані, не скоро створилися. Йосько був уже у своїй кімнаті на горі, і, почувши стукіт, довго вагався, чи зійти на долину, боявся зустріти на порозі непроханих гостей з того світу. В кінці стану під дверима, але не відчиняв їх ще, а спершу спитав, «Хто там? Два подорожні. «Живі! Зовсім живі! Але можуть умерти з голоду на вашому порозі, коли ви не пустите її досередини!» Йосько відчинив двері, і двох незнайомих увійшло до середини. Вони зажадали двох кімнат на цілу добу. Йосько засвітив лампу, приглядаючися йому уважно. З трудом переконався, що це справді живі люди. Яке щастя для його корчми! Молодший з подорожніх міг мати 32 роки. Високий стрункий, з гарним шляхетним обличчям і чорними очима, був чорнявий і мав гарно пристрижену бороду, сумний, але вічливий, подобав на справжнього пана, а такий знавець людей, як Йосько, не міг помилятися. На запит корчмаря, як її записати, молодий чоловік відповів – граф Франц Телек і його чура Грицько. А звідки ля? З Крайової. Крайова – це одно з більших містечок Румунії. Молодий граф був у туристичному одязі і мав тільки одну валізку, що її приніс Грицько. Війни його чура були саме тими туристами, що їх федь бачив місяць тому по дорозі на Ретязад. Тепер вони верталися і хотіли в версті трохи відпочити перед дальшою дорогою. – Маєте кімнати, де ми могли переночувати? – спитав граф. «Дві, три, чотири, всі можуть пути до ваших послуг, ясно, вельможні!» «Вистачить дві, тільки одна поруч другої», – сказав Грицько. «А ті будуть вам відповідати?» – питав Йосько, відчиняючи двері до двох кімнат. «Дуже добрі», – відповів граф. Як бачимо, Йосько не мав чого лякатися своїх гостей. Це були справжні люди. Він дуже тішився і дякував проведінню за щастя, що впало на його спорожнілу корчму. «Як далеко до Кольошвару?» – спитав молодий граф. «Буде з п'ятдесят миль, дорога дуже тяжка, і я радив би, вибачте мені таку раду, відпочити перед нею щонайменше кілька днів. Дістанемо вечерю», – перебив йому граф. За півгодинки буду мати честь її подати, ясновельможний пане графе. Хліб, вино, яйця, зимне м'ясо – це вистачить на нині. Зараз служу. Йосько кинувся до кухні, але зупинило його одно питання гостя. Якось не бачу гостей у вашій корчмі. Справді, нині якось нікого нема. Це тому, що вже досить пізно. «Люди йдуть тут спати разом з курами», – викручувався Йосько. За ніщо в світі він не сказав би був, чому його корчма порожня. «Правда, що ваше село має 400 до 500 мешканців?» «Так, ясновельможний пане. А чому ж то ми не зустріли ані одної живої душі на дорозі? Тому що нині субота, а завтра свято». На щастя, граф перестав випитуватися і Йосько відітхнув з полегшою, бо весь час страшно боявся, щоб гості не додумалися чогось і не втекли. «Коби лиш той голос не відізвався, як будуть вечеряти», – думав собі, накриваючи стіл. За хвилину сидів граф, а напроти нього Грицько при столі, накритому білою скатертью. Обоїли з великим апетитом, до Йоська більше не відзивалися, хоч він мав велику охоту до балачки. Але граф виглядав на мовчазну людину, а по Грицькові було зразу пізнати, що нічого не скаже про свого пана. Йоська пішов приготувати кімнати, але перед тим кинув ще оком по цілій залі подумав з тривогою. Коби лише той клятий голос не затривожив їх, як будуть спати. Ніч пройшла спокійно. На другий день рознеслася чутка по селі, що двох подорожніх ночує під королем Матвієм, і вже досвіда збіглося багато людей під корчму, та ніхто не зважувався війти до середини. Тим часом молодий граф і його чура, втомлені дорогою, спалище і щойно біля восьмої години війшли до зали. Всі поглянули на них крізь вікно і побачили, що їм у ночі нічого не трапилося в корчмі, і що вони здорові бадьорі засіли до снідання. Щасливий Йосько стояв на порозі корчми і усміхаючися привітно запрошував людей досередини, бо, як самі бачили, подорожнім, що їх він мав честь гостити, нічого не сталося. А він не хто-небудь, це ясновельможний пан-граф і його слуга. Відподумавши, що його обов'язком є дати добрий примір, переступив, вагаючися поріг корчми. За ним увійшов учитель і трьох-чотирьох селян. А між ними й вівчар Федь. Тільки доктора ніяк не можна було переконати, щоб увійшов до корчми. Моя нога не стане в корчмі Йоська, відповідав, ніколи. Хоч би давав мені 10 ринських за одну візиту. Треба заважити одно те, що віт зважився війти до корчми. Не було це справа простої цікавості. Ані нема він охоти поговорити з графом, ні. Його завів туди інтерес. Молодий граф мав заплатити Війтові туристичну таксу за себе і свого чору. Поздоровивши графа дуже чемно, Війт представив йому свою справу. А той хоч і здивований дещо, дав Війтові гроші. Потім попросив Війта і учителя сісти при його столі. Відмовити не годилося. Йосько подав найліпшу сливовицю, інші гості зажадали для себе по чарці, і здавалося, що до корчми під королем Матвієм вернулися давні добрі часи. Молодий граф почав випитувати, чи часто заходять у село туристи. «О, дуже рідко», – відповів віт. – «а шкода, бо околиця дуже гарна». «Я теж так думаю». Це, що я бачив з вершка ретязату, може захопити найвибагливішого туриста. Гори тут дуже гарні, дуже гарні, – говорив учитель Гермот. І ми радили би піти ще на гору парінг. Думаю, що не матиму вже часу, – відповів граф. Хочу завтра раненько йти до Кальцбургу. То вже так скоро хочете нас покинути, – говорив Йосько, солодко всміхаючися. Ну так, відповів граф. Зрештою, чого мені сидіти тут у версті? Думаю, що в нашому селі знайдеться не одно, що може зацікавити туриста, завважив Віт. А все ж, як самі ви сказали, туристи тут рідко заходять, відповів граф. Це тому, що в околиці нема нічого цікавого. Так, справді, нема нічого, відповів Віт, пригадавши собі замок. – Нічого, – повторив за ним учитель. – Хіба замок? – А я, а я, – вихопилося Федеві проти його волі. Грав доглянув їхнє збентеження, і це дуже його зацікавило. Він звернувся прямо до Федя і спитав, як розуміти це його безнадійне «а я, а я». Федь подумав собі, що, може, це і добре буде для села, коли він скаже про замок, тому відповів. «Я так сказав, бо мав до цього причину!» «То справді є тут щось цікавого в версті?» – питав далі граф. «Цікавого?» – повторив він. «Ні, ні!» – закричали всі присутні. А граф, глянувши на їх змінені перелякані обличчя, запитав знову, ще більше здивований. «Що це таке?» «Знаєте, пане граф?» – відповів Грицько. «Це замок у Карпатах». «Замок у Карпатах?» «Так, саме той вівчар сказав мені про це до вуха», говорив Грицько, показуючи на Федя, що схилив голову, не сміючи глянути Війтові в очі. Коли вже прорвалася гребля мовчанки, Війт сам оповів молодому графові про все, що відносилося до замку. «Франц Телік, як освічена людина, – не міг вийти з дива, як можна бути такими забобонними. На його думку, всі ті надприродні явища можна собі зовсім дуже легко пояснити. В замку мешкають якісь люди, і очевидно палять там, тому й дим іде з коми на башти. Їм залежить на тому, щоб ніхто не наближався до замку, тому дзвонять у замковий дзвін і т.д. Це все говорив молодий грав, голосно сміючися, на великий сором присутніх. Але позвольте, ясновельможний пане графе, – говорив Віт, – тут є ще щось. До замку ніхто не може дістатися. Справді, наш лісничий і наш доктор пішли недавно тому туди, але це їх дорого коштувало. Що ж їм такого страшного трапилося? – питав граф з насміхом. Віт оповів докладно всі пригоди лісничого й доктора. «То кажете, – сміявся молодий граф, – що вашому докторові ноги наче вросли в землю. Він не міг рушитися ані вперед, ані взад. Ані вперед, ані взад, – повторив учитель. Він дуже боявся, той ваш доктор, – говорив граф, – і зі страху втратив владу в ногах. Але ясно вельможній, – зачав знову віть, як це пояснити, що як Микола був уже майже вгорі, на обороннім мурі його, мов, вдарила якась рука? Певно, ланцюг прорвався, або він зле вхопився рукою. Він так потовкся, говорив далі від, що лежить донині. Але думаю, що не умре, сміявся далі непоправний граф. На щастя, ні. «У цьому всьому нічого надприродного», – говорив далі молодий граф. «В замку хтось, певно, мешкає. Хто?» «В кожному випадку ніякі духи, але люди, що їм на тому залежить, щоби всі оминали замок. Напевно, це не дуже порядні люди. Може, й розбишаки?» «Розбишаки!» – крикнув Відь. «Можливо!» «Так думаєте, ясновельможний пане!» говорив учитель. «Думаю, що в вашому селі люди є дуже забобонні, і ті гості в замку про це знають та використовують вашу забобонність». Усі мовчали, але в душі ніхто не вірив у слова молодого графа. «Бачу, що не переконаю вас, і що ви далі будете вірити в ті всі страховища», обізвався граф. «Ми віримо, ясновельможному панові». «Але віримо і в те, що ми бачили», – відповів Віт. «І в те, що справді є», – докинув учитель. «Дуже жалую, що не маю часу на це, бо щоб вас переконати, що так є, як я кажу, ми з Грецьком пішли би до того вашого замку». «Що? Ви хотіли би, пане граф, йти до замку?» – крикнув Віт. «Очевидно, і сам чорт нас не спинив би». Присутні, що слухали того, як молодий граф говорить свобідно і з насміхом про духів, почали непокоїтися, чи це не стягне якого нового нещастя на село. Бо ж ті надприродні сили чують усе те, що тут говориться, і хто значить не заговорить котрі з них знову, як тоді. Віто повів ще й про таємний голос графові, але той лише знизав плечима. На його думку, всі мусили тоді забагато випити. І це їм причулося. Присутні стояли вже коло дверей, щоб чим скорше вийти і не слухати далі тих святотацьких слів. Але граф і дізвався. Справді, село Версть, як бачу, ціле живе в страху. І це не без причини, ясновельможний пане графе. Відповів від. Ну, добре. Я позавтра буду в Кольошварі і, як хочете, повідомлю владу, щоби прислали тут жандармів. Нічого люди так радо не прийняли, як ту звістку, а все ж люди таки не вірили, щоб жандарми чи військо, або хоч би навіть ціла армія могла здобути замок, коли духи захочуть боронити його своїми надприродними способами. Одно ще, говорив далі граф, ви досі таки не сказали мені, до кого належить чи належав це.